салатата. Живел много отдавна един добър ловец. Бил весел и дружелюбен. Един ден, докато се разхождал, се натъкнал на една старица. Тя го попитала. Добър ден, добър ден! Виждаш ми се, добър човек! Аз съм гладна и жадна! Дай ми нещо за ядене. Съжалил старицата, и дал всичко, което имал. Жената се зарадвала и так му решил да тръгва, когато тя го спряла. Слушай, млади човече, ти си много мил, затова ще ти разкрия една тайна. Ако продължиш по този път напред, ще стигнеш до голям стартъп. На него има три птици и един плащ, който изпълнява желания. Пусни стрелата си между птиците и вземи плаща, вземи също и перо от птиците. Докато притежаваш това перо, всяка сутрин ще намираш по една златна жълтица под възглавницата си. Благодаря ти, стара жена. Ако това наистина стане, ще бъде чудесно, а аз винаги ще бъда благодарен. Така ловецът се прибрал от дома, носейки плаща в ръка, окачил го на стената и си легнал да спи с перото в ризата. Да бил хубав, ловецът се събудил и погледнал под възглавницата, където стояла лъскава златна жълтица. Щастливият ловец продължил да носи перото с себе си и всеки ден намирал по една пара под възглавницата си. Събрал достатъчно злато, напълнил цял буркан. И когато разбрал, че е истински щастлив, решил да пообиколи света. Сега съм богат. Какво да правя тук с това богатство? Трябва да попътувам надалеч и да разгледам света. И така богатият вече ловец тръгнал да пътешества. Преминал през далечни гори, реки, планини и градове, заедно с плаща и перото. И всяка сутрин, събуждайки се на ново място, трупал още злато. Докато един ден достигнал до прекрасен замък и видял в него красива девойка и една старица. <ръвъзваваш> <ръваваш> Виждаш ли този момък? Носи със себе си две скъпоцетни неща с волшебна сила. Трябва да му ги вземем. Хайде да го посрещнем. Не съм виждал толкова красива девойка. <къде> Какво да води на Сансар? Мога ли да ти помогна? Здравейте. Пътувах доста и сега съм уморен. Искам да остана в замъка ви за няколко дни. Нямам достатъчно пари за да ви платя. <къде> Много добре. Ела заповядай. Дните минавали и докато прекарвал времето си в замъка, ловецът се влюбил в девойката. Вещицата е откраднала перото от ловеца докато спял и понеже бил запленен от красотата на девойката, той не се усетил. Плащал на вещицата за престоя си в замъка и богатството му взело да намалява. Вещицата искала да вземе и плаща му. Край камината на замъка казала на девойката следното. Веднага трябва да му вземем плаща. Човекът вече загуби богатството си. Моля те, да остави му го. Ще направиш каквото ти казвам. Искам този плащ. Здравей, любима. Изглеждаш ми огрижена. Какво те натъжава? Ма огромна твърда скала, под която лежат прекрасни диаманти и скъпоценни камъни. Но никой не може да стигне до тях. Искам да го направя, но не мога. И това ме натъжава. Ако това е желанието ти, то аз веднага ще го изпълня. О, ти успя! Направи го! Изумително е! Много съм ти благодарна, любов моя. Радвам се, че ти си щастлива. Може ли за малко да полегна в скута ти? Много съм уморен. Ловецът се събудил и разбрал, че е измамен. В си той проклел жените коварни са хората! Какво ще стане с мен? И точно в този момент видял трима великани да се отправят към него. И тъй, като не можел да им избяга, се престорил на урян. Великаните започнали да обсъждат помежду си какво да правят с него. Да го убием и да го изядем! Облаците ще го изнесат так. Нека не се забъркваме и привличаме вниманието на хората! Ако успея да яхна някой облак, мога да избягам от тук и да намеря отново замъка! И точно тогава се появил облак, който го отвел на безопасно разстояние и го спуснал над една гъста гора. Оттам той се запътил към замъка, като следвал слънцето денем, и звездите нащем, за да се ориентира. По пътя си стигнал до една зеленчукова градина и тъй като бил гладен, решил да си откъсне един лист от салата и да го изяде. Почувствал се странно и се превърнал в коза. Разбрал, че салатата в тази градина е омагиосена. Панакясал се и изял от другия вид салата. Това ще ми помогне да си върна нещата и да дам урок на двете измамници. Кой си ти, несретнико? И какво искаш? Госпожо, просто минавам от тук Трябваше да намеря най-хубавата салата в царството за царя Открих я и му я нося, но се уморих и искам да пренощувам Така ли? Ще ми дадеш ли да опитам най-хубавата салата в царството? Разбира се, госпожо М -м -м. Много е вкусна Ммм, наистина така ловецът върнал богатството си, но не бил приключил още с двете кози. Дал ги на един мелничар и му наредил да дава на старата магиосница по три камшика на ден и един път храна. А на младата, на девойката, три пъти храна на ден и по един камшик. След няколко дни мелничарят се върнал с младата коза. Господине, старата коза умря. А тази изглежда толкова зле, че няма да кара дълго време. Ах, скъпи мой ловецо, съжалявам за всичко. Вещицата ме накара да го направя и не можех да я спра. Прощавам ти, защото вярвам в теб. И те обичам. И така те заживели щастливо до края.